Əziz, mühtələ müsəlman qardaşıbazılarım, ilk əvvəl, amın istəyirəm, Allahdan əminəmanlıq, rəhmət, xeyr, bərakət diləyərək duay edirəm. Es-səlamu aleykum, və rəhmətullahi <gülüyor> və bərakətuhu. Və həmişəki kimi Allahdan qorxmağı,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 Hər hansı bir şəxs də bizdəndir. Doğrudur. Hal-hazır zamanda elə xidmətçilər, mövla deyilir onlara, yoxdur. Lakin o zamanlar Peyğəmbər s.ə.v. zamanında var idi. Baxın, Rasulullah s.ə.v. Ömer ibn-Müxattab r.a. deyir ki get qövmünü yıx qövmünü öz qövmünü gəl mənim yanıma Ömer ibn-Müxattab bura işləri yığır Pəqəmbar s.a.sələmin yanına gəlir evinə daxil olub deyir ki ya Resulullah dediyinin yerinə getirdim dətirdim onları Pəqəmbar s.a.sələmin qeybindən bayraq çıxır və onlara sual verir deyir ki, sizin aranızda sizdən başqa olan yəni sizdən olmayan bir kimsə var qürüyüşlərdir bəli bizim aramızda bizimlə müttəfiq olanlar və mövlalarımız və hə bir də bacımızın oğladır, bizimlədir. Və Peyğəmbər sallallahu onlara buyurur ki, onlar da bizdəndir. Onlar da bizdəndir. Bu ansarlar eşidir. Bu ansarlar görəndə ki, Qurayshilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi yanına getdi, onlar da tələsir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gələsən nə baş verir?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 Təkdər olsun, atam olsun, anam olsun, yenə mənim üçün sevimli ola bilməz. Yəni, Peyğəmbər s. s. xidmətçisini Allahdan qorşduğuna görə, mömin olduğuna görə sevir. uzak ona qan ilə yaxın olan adamın kafir olduğuna görə, ilə Əbu Ləhəbi, Əbu Cəhli onları sevmir. Onlara buyurur ki Ey insanlar Qureyşlərə qarşı mülayim olun Onlarla Yaxşı davranan E kim onlara qarşı çıxarsa Allah s.w.t. onu Yüzüstlə cəhənnəmə sürükləyər İndi baxın, görün o zamanlar Kimlər Osman'a qarşı, Əliyə qarşı, Allah onlardan razı olsun, çıxdı və onları öldürdü. Kimlər onları kafir hesab edib, onları öldürdü. Növbəti fəsildə Buxari, rəhimələ Allah, qız uşaqları barəsində hədislər gətirir və yəqin ki, məqsəd odur ki, göstərsin, bildirsin ki, Ey zahillər, sizdən bir nesim qızı olduqda kədərlənməsin. Elə fikirləşməsin ki, oğlum olaydı, mənə dayaq olaydı. Xeyr, fəsadüf deyil və qəribə deyil ki, Allah s.ə.q. Al surəsində Xıdır və Musa a.s. hər ikisinin hekayəsini danışdıqda məhz oğlan uşağını misal çəkir.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 əksəriyyət, qadınların əksəriyyəti və sadiq olur. Çətin günündə gələb ona baş çəkir, qulluğunda durur. Və həmçinin Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, istədiyinə oğlan verir, ancaq istədiyinə qız, istədiyinə həm oğlan, həm qız, istədiyini də sonsuz edir, heç nə, heç bir oğlan vermir. Bu, Allahın hikmətidir, Allah bilir ki, mənə layiqdir, kimin qismətində nə var ona da, onu verir. Ona görə kədərlənmək, giləylənmək lazım deyil. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kimin üç qızı olar, onları böyüyü başa çatdırmaqda səbr edər, onları yedirdib, içirdib, geyindirər. Onlar onun üçün zəhənnəmlə onun arasında bir maniə olar, pərdə olan. Bu nəfər alimlərdən biri. <coughs> bizə danışırdı. Deyir ki, bir nəfər şəxs altı qızı olur. Bezir qızların əlindən. Kimə qədər qız olar? Yeddincisinə yoldaşı hamilə olarkən tapşırır ki, bax oğlan olmasa evə gəltmə. Və yatır. Yatır ki, oyana oyandığıda zəng edib xəbər verərəm, oğlum olub ya qızım. Yoxu da görür ki, günahlarına görə bunu gətirirlər cəhənnəmə. Cəhənnəmin də bilirsiniz, yedi qapısı var. Hər qapısına yaxınlaşdıqca bir qızı onun mani olur cəhənnəmə daxil olmağa. Altı qapı altında altı qızı mani olur, ona yedinci qapı boşdur, gətirirlər ilə o qapıdan içəri salanda, o yanır yoxudan. Başlayır dua eləmək, Allahım, yedincisi də qız olsun. <gülüyor> Bu bir ibrətdir. Və demək deyil ki, hər biriniz təmanna edəsiniz ki, yedi qızım olsun. Allah istədiyinə istədiyini verən. Təmanna edin ki, Allah sizə salih, evlad dəxş etsin. Sonraki hədistə, İbn Abbas, Rədiyəl-Hümanın hədistində artıq iki qız uşağı, bir kim onları böyük başa çatdırarsa, yəni salih, evlad edərsə, Allah onu cənnətə daxil edər. Yəni, bu onu göstərir ki, Peyğəmbar s.ə.v. 3 də deyib, iki də deyib, burada hər hansı bir rəqəm məhdud deyil. Hətta bir qız uşağını salih böyüksən, Allah s.ə.v. inşallah səni cənnətə daxil edər. Növbəti hədisdə onu oxşuyur, lakin bu hədisdə deyir ki, onlara rəhm etsə? Yəni göstərək ki, qıl uşağını, doğulan uşağına nisbətən vurmaq məsləhət deyil. Ancaq sözlə başa salmaq şifayətdir. Sonra digər hədisdə bacı.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 və nə həyatından hədər gələcək. Deyək ki, 20 il. 20 ilin savabını qazanmaq istəmirsən, hə? sadəcə olaraq niyyətini dəyiş, ki, yeməyi də Allah xatırına yiyirəm, suyu də Allah xatırına yətirəm, yatmağı da Allah xatırına yətirəm, bədənim qüvvətlənsin, yaxşı ibadat edin. Bunu etsən, görün, nə qədər savabı əldə etmiş olursunuz. O savabı itirmirsiniz. Yox, əgər Qarnınızı doydurmaq üçün, dincəlmək üçün Yəni, Allahdan Deyir, başqa nəyinsə xatirinə Edirsən sonra Ümuba heçdir və buna görə nə savab, nə günah qazanmırsan Və ömrün hədər keçir Sonra Başqa bir hədis gətirir Bu hədisdə deyə Abubəkir Aişə radiyallahanın yanında Andiçir Andiçir deyir ki, vallahi Mənim üçün ən sevimli İnsan, ən sevimli şəxs Ömər İbli Xattab Rədiyələnədir Sözsüz ki Peygamber Sələmdən sonra Və görür ki Ayşənin xətində dəyir Rədiyələnə Deyir ki Gedir qayıtlıqda Deyir ki verin, üsuluva baxın, görün necə tərbələndirir. Deyir, səncə mən necə andıçdım? Yəni andım xoşa gəldi, Məşə Rəfi Allah nə heç nə demir? Deyir, doğrudur, o mənə, mənim üçün sevimli bir kimsədir. Lakin sən mənim üçün əziz bir kimsəsən. Hmm. Yaxın bir kimsəsən. Bu cür nə? Onu başa sağır və bunu göstərir ki sələf yəni kecib yetmiş o doğru yolda olan insanlar hikməti, üslubu dəvət üslubunu bazarırlar Hı? Ayşəni vura da bilərdi təhqir də edə bilərdi üstünə xişqirə də bilərdi ləkin görür necə üslubla onu başa saldı sonraki hədisdə çox qəribədir Buxayr rahim, Allah bu ədvisi nə üçün bu fəsildə gətirib? Deyir ki <coughs> İraq əhlindən bir kimsə gəlir İbn-i Omar Ədiyalı Anamayana və deyir ki Ağcaqanada öldürə bilərəm İbn-i ki, sən kimsən? Deyir, İraq əhlindənən Baxır tabirinlərə, deyir ki, buna baxın Ağza öldürə bilib Ağza öldürülməsi barəsində mənə sual edir. Peyğəmbər s.ə.v sevimli nəvəsini öldürdülər. Hüseyn qaliyyələ hanımını. İndi gəlib bəndən Ağza öldürüb öldürməmək barəsində soruşur. <gülüyor> e sonra deyir ki, Rasulullah s.ə.v demişdir ki, onlar, yəni Həsən və Hüseyn, Mənim ən sevimli övladlarımdır, yəni nəvələrim. Pəkə, buna görə elə Buxar Rəhəmin Allah vəlisi bu rəzildə gətirib. Ən sevimli nəvələrim. Nəvələrinin sayı çox idi. Pəkə, ən sevimlisi o ikisiydi. Hətta onları sağlığında müjdələmişdir ki, cənnət əhlinin, cavanlarının ən hörmətlisi, seyidi olacaqlar. Başqa bir hədisdə yenə Qəqəmbər səhələb Həsən radiyalanıqını tərifləyir. Hətta o, onun boyununa oturur namazdaykən. Yine onun xətrinə dəymir. Boyundan düşənə qədər səzdədən qalxmır. Uşağa qarşı olan rəhim. Qəqəmbər səhələb bununla bizə öyrədir ki, uşağa qarşı rəhimli olun. Və hətta dua edib deyir ki, Allahumma, mə, mən onu sevirəm, sən də onu sev. Allahumma, inə uhibhu, əhibbəh. Mən onu sevirəm, sən də onu sev. Peyğəmbarın da sallallahu aleyhi və sallamın duası qəbul olandır. Bədə olunmur. Bu De, nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Allah da onu sevir. Deməli, ona qarşı qəlbində bir kin olan və yaxud onu söyən nə ola bilər?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 Onlar hamısı bizim üçün eylidir Hamısını sevməliyik Cavabını vermək üçün Kiminsə cavabını vermək üçün Əli də belə edib Həsən də belə olub Hüseyin də belə edib Belə şey olmaz, bu küfürdür Onlara Söyən Peygamber s.a.v. söymüş olar Onu da söyən Allah söymüş olar Bu hədisə diqqət edin Görün necə gözəl hədistir Miqdad ibn el-Əsvad rəziyallahu anh səhabilərlə oturub söhbət edir. Uraq bir nəfər gəlir, bir kişi. Və deyir: "Nə gözəl, nə xoşbaxtdır bu şəxsin gözləri." Çünki o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi görüb. Onun ətiyyə əməlləri müşahidə edib. Yəni səhabəni qəsd edir. Miqdad ibn el-Əsvad anh və bu söz niqlədə radiyallahu anhı təcübləndirir və hətta təcəbləndirir və deyir ki sən nə bilirsən ki onun sağlığında olsaydın bu cür hidayətə gələrdin nə bilirsən ki onun sağlığında, yəni Peygamber s.ə.v sağlığında olsaydın bu cür islama gələrdin Allah həndə olsun ki, onun vaxtında elə insanlar var idi ki, onu gözü görür, dediklərini eşidir, möcüzələri müşahidə edir, lakin imana gəlmirdilər. Allah onların hamısını cəhənnəmə sürüklədi. Bu cəhl və onun ardıcılarını. Və sən xoşbəxsən ki, bu qəlalara, bu müsibətlərə dütar olmanı. Qədəmbəs əsələmin zəfatından sonra iman gətirdin. Məqsəd onların vaxtında yaşamaq deyil. Doğru-doğru onların vaxtında yaşayıb iman gətirənlərdən olsaydı, daha yaxşı olardı. Çox gözəl olardı. Çünki ən xeyirli insanlar o vaxt olur. Lakin onların ya vaxtında yaşayıb kafir olmaqdansa bizim vaxtımızda yaşayıb mümin olmaq daha yaxşıdır. Tərq bundadır. Və <coughs> Biqdat, radiyallahu deyir ki, Allah'a ənd olsun. Bu hədistə üç şiirdə Allah'a ənd eçir. Sözlərini təsdiq etmək üçün, baxmaq hərək ki, tabinlər idi. Lakin dediklərini təsdiq etmək üçün üç dəfə, yəni üç şiirdə ənd eçir. Ənd eçir deyir ki, Rasulullah s.ə.v. elə bir zamanda göndərildi ki, o zaman əzabəziyyətlər hədvindən artıq çox idi. Siz əzabəziyyətə baxın ki, Ammar ibn Yasir, və əzab əziyyətə dözmür və Allahdan başqa ilah var, lat və ucza dözmür lakin Allah onu bağışlayır çünki qəlbi imanla dolu olur əməlində məcburiyyat qarşısında küfür şirk Allah onu bağışlayır və nə bilirsiniz ki, o zaman o əzab əziyyətlərə dözə bilərdiniz indi biraz Hərəkət eləyəndə bizə qarşı Görürsən ki, bir çoxları İmandan dönür Bir çoxları məsqibdən Üzdə döndərir Bir çoxları hətta Allahın adını belə Xatırlamır Bir çoxları, bir çoxları Allah Allahın hamısına idarət versin Biz Allahın qədəri ilə İslama gəlmişik Və heç bir vəsbəsəyə görə İslamdan çıxmamalıyıq Məsqiddən öz döndərməməliyik. Kimlərsə vəsbəsə edə bilər. Onlar öz vəsbəsələri ilə özlərinə qalacaq. Allah, Allah onların hilələrini ilə özlərinə qaytaracaq. Və o zaman, deyir, Peyğəmbər s.ə.v haqla batılı ayət edən bir kitab gətirdi. Quran. O Quran ki, övladla valideyini bir-birindən ayırdı. Kafir, mömin olduğuna görə. Ya valideyin mömin olurdu, övlad kafir, Və kafir, eyyə əvlad kafir valideyn, eyyə əvlad mümin valideyn kafir. Məcburiyyət, yəni zəruriyyət idi ki, onlar ayrılsınlar. Məsələn, götürün Abu Süfyanı, radiyallahu anh. Abu Süfyan qarşı ən əzazil, ən islama qədər, ən əzazil insanı, ən çox zülm edən azabəcət Məkkənin fəthinə qədər. Allah onu necəz əzalandırdı nə etdi subhanallah qızı Ramlə ümuhəbibə islama gəldi və Abustanan dostları özü ağlında olanlar özü kümüləri ona baxıb güldü dedi ki subhanallah sən peyqəmbər və onun tərəftarlarına əziyyət verirsən ki islamdan dönsün sənin qızın İslam'a gəlib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 Əyat yoldaşı İslamdan dönür, nəsrani olur Anadə, dəhşət Ramlə fikirləşir Radiyallahu anh Ya qaydım atamın yanına Müşrik kafir olun Ya yoldaşımla qalın, qoşanmıyım Mən də nəsrani olun Ya da Tək tənha bu diyarda da qalın Lakin müsəlman olun Baxın, bu adına qarşı Bu hərəkətə baxın Hərəkətə, hərəkətə Ona qarşı olan təzüqə baxın Bu təzüq onu döndərmədi O nə? Ərinə tab oldu Nəsvəni oldu Ərinə boşandı Rətasının yanına döndü Və qeybi də Gələcəkdə nə olacaq? Hansı çətinliklər gələdilər başına? öldürə bilərlər bunu, tuta bilərlər və s. Bütün bunları həvali etdi Allah'a, təbəkkür etdi Allah'a. Ki Allah, Allah s.ə.qoruyursa heç nə olmayacaq və heç nə edə bilməyəcəklər. Arxain oldu ürəydən. Allah s.ə.qoruyursa onu necə mükafatlandırdı? Heç bir həftə keçmədi ki, Həbəşistan kralı çağırdı onu və dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v sənə elçi göndərim, səni özünə arvab etmək istəyir. Sənin mehrini də mən verəcəm Peyğəmbər s.ə.vələmin yerinə. Səfələmirəmsə dörd min dirhəm mehr verir. Səfələmirəmsə, ya dördür. Dəqiq yadında deyil, mühüm, yəni nəticə xulasən, nə olur? Səbr etdiyinə görə Allah s.ə.vələni onu belə mükafatlandırır. O fikirləşmir ki, neysə ola bilə Allahdan qeyri ya əlimi razı salın bir tə əlimdir orada münafiqli eləməklə ya gedim atamı razı salın bir tə əlim yəni şeytanları razı salın Allahın ərazı o bilirdi ki, subhanallah Allahı razı salarsa Allah da kömək olar sonra ondan ərazı olanlar özləri də ondan razı qalar və görün siz onun hərəkətinə baxın qadının Peygamber s.a.v. evində olur Yəni, artıq həyat yoldaşı olur. Və Abu Süfyan, radiyallahu anh, gəlir. Gəlir Peygamber s.ə.v-nin evinə, Resulullah s.ə.v buyurur, deyir, otur həsirinin üstündə, əyləşir. Peygamber çox vəhimli, mülayim, hikmətli insan idi. Qadın isə həsiri altından çəkir ki, bu, bu həsirin üstündə oturmağa sən layiq deyilsən. Bu həsirin üstündə Həm mömin, həm kafir ikisi otura bilməz. Ancaq mömin, yəni Peyqəmbər səsələm otura bilər. Görürsünüz, təvəkkül. Çoxları bu təvəkküldən kafildirlər. Elə bilirlər ki, dünyana Allah yox kimlərsə idarə edir. Sonra <coughs> sahabə deyir ki, Onlar, yəni o sahabələr Bilirdilər ki Çox əziz olan insanlar Onlara çox əziz olan, yaxın olan insanlar Cəhənnəm əhlindəndir Peyğambar s.a.v Bilirdi ki, ona yaxın olan ən əziz olan atanası, əmisi Cəhənnəm əhlindəndir Bilirdi Və istəmirdi ki, ondan sonra gələnlər Cəhənnəm əhlindən olsun Və duaya baxın Furqan surəsi 74-cü ayədadır Onlar hamısı belə dua edmirlər Ey Rabbimiz Bizim zövzələrimizdən Və euladlarımızdan Bizim gözümüzün ağırıq arası olan Salih Zövzə və qadınlar Bizə nəsib et Salih Üzür dua edirdilər ki Onlar da istah olunsun Onlar da imana gelsin Və baxın Peyğəmbər s.ə.v hələ İslamından yəni Peyğəmbərliyə ona gəlməmişdən əvvəl Ümmü Gülsün Rüqiyyə və Zeynəbi kafirlərə ərə verir Fatıma radiyallahu hələ o zaman balaca olmaq Bu üç qızını radiyallahu anhına kafirlərə verir İslama, İslam gəldikdən sonra isə xəbər göndərir onların ərlərinə ki qızları boşun. Çünki qızlar üçü də İslamı qəbul edir, ərləri isə kafir. Umugusun vəruqi yəni ərləri boşuyur. Və hər ikisini Osman alır. Birini alır, vəfat etdikdən sonra digərini alır. Amma Zeynəbəri boşamır. Zeynəbəri boşamır. Daha doğrusu Zeynəb ondan boşanmaq istəmir. Çünki bir-birini çox istəyirlər. Və Zeynəb gündüz dua edir ki, əri əbulas İslam'a gəlsin. Lakin əbulasın İslam'a gəlməsi bir gecikir. Bir rəvayət gəlir dörd il, bir rəvayət altı il. Sonra İslam'a gəlir. Və <coughs> Peyğəmbar s.v. Hicrət etdikdən sonra, Mədiniyə hicrət etdikdən sonra ilk döyüş olur. Bədir döyüşü Döyüş dedikdə başqa-başqa şeylər fikirləşməyir Xəyallarına sarası gedməsək Döyüş olur Bədir döyüşü Və bu döyüşdə 70 Kafir əsr düşür Təxmin təxminən Bu əsrlərin içərisində Əbulas radiyallahu anh, olur Fikir verin Subhanallah Əbulas radiyallahu anhını Azad etmək üçün Göndərilən mal Qızıl pulla Peyğəmbər sənə baxır Görür ki, Xadizə radiyallahu anhının Verdiyi boyun bağır. Qızı göndərib ki, ərinə azad et Kafir ərinə Subhanallah Əziləri Allah bilir Bəzi qadınlar Allah onlara idaət Allah bilir Bir-birinə nəsir edir ki, əlin kafirdirsən yeməyini zəhər və tövbün gətsin Allah onlara idaət versin ələm, ələm. Əksinə, dua etməlidir ki Biraz et biraz dua et Allahdan istə ki, istama gəlsən Özü də onlar kafir idi İndiklərsə cahil Müsləman və cahil o vaxt ki idi və əlhəmdülillahi, bu az sonra İslam'a gəlir <coughs> növbəti hədistə Buxay Rəhim Allah göstərir ki və vladın üçün və yaxud xidmətçin üçün dua etməyin yaxşıdır Bir dəfə Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anh Ənəs atası onu gətirir Peyğəmbər sallallahu yanına. Və deyir şey Allahın elçisi bunu gətirmişəm. Sənə xidmət etsin. Xidmət etsin və qadının siz fəhminə baxın, başa düşmə qabiliyyəti və istəyinə baxın ki, nə istəyir Peyğəmbər sallallahu Demir ki, xidmət etsin, ayda mənə 100 dirhəm pol görərsən. Deyir ki, o xidmət etsin sənə. Ancaq dua et ki, Allah ona xeyir nəsib etsin. Dua, çünki bilir ki, bir qəqəm əqəm əsələmin duası 100% qəbul olur, ona görə də ondan onu tələb edir. Və Rasulullah əsələm dua edir, gör, nə deyir? Deyir, Allahum əksirmə ləhu və vələdəhu və bərik ləhu. Allahım onun malını artır, övladının sayını artır və onlara bərəkət ver. Kifayətdir. Bu cür dua etmək kifayətdir. Məclis qurursan, iftar və s. Neysə, dəvət edirsən yeməyə, dəvət edəndə fikirləşmə ki, müəyyən vəzifəli şəxsləri dəvət edin. Pul oğlanı dəvət edin. Kəsiblər da az qalsın. Ki, sabah da o mənə dəvət etsin. Bələ fikirləşməm. Dəvət edəndə kasıbları da dəvət et. Ki, onlar heç olmasa, əvəzini çıxa bilməsə də dua etsinlər və onların duası qəbul olur. Dua etsinlər. Və həmçinin bir başqa rəvayətdə də Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhıma deyir ki, bir dəfə Peyğambar s.ə.v mənə dedi, nə istəyirsən, baxın, Müraciət edin, nə istəyirsən? ki, at istəyirəm, dəvə, qızıl, gümüş. Nə istəsə idi, onu verəcəkdir. Deyir ki, mənim üçün... Yox, estağfurullah. Deyir ki, izimdir, de, gedim anamdan sorusun gəlim. Anam ən yaxşısını deyəcək ki, nə istəyir? Gəlir anasının yanı anası, deyir, getdənək ki, sənə də, mənə də dua eləsin. Onun duası 100 səhəz qəbul olur. Və Rasulullah səhəm hər ikisində dua edir. Sonrakı fəsilləri Buxar Rəhəmi Allah rəhmətlə bağlı olan hədisləri gətirir. Xüsusən də övlada qarşı olan rəhmət müayim olmaq barədə hədislər gətirir. Mələyən Ənəsi Məlik radiyallahu anhına deyir ki, bir nəfər, bir qadın Ayşə radiyallahu yanına gəldi və Ayşə ona 3 xurma verdi. 3 xurma verdikdən sonra qadın İkisini yanında olan iki uşağa öz uşaqlarına verdi. Birini, bir uşağına, bir ikindisinə. E, bu uşaqlar xurmanı anasından qabaq yedi. Tez. Yiyəndən sonra ikisi də anasının əldəki xurmaya baxmağa başladı. Uşaqdır. Anası onu yemədi. İki yerə bölüb onu onlara verdi. Sübəl Allah. Və Peygamber s.v. gəldikdə Ayşə rəzı valləyhə ona xəbər verdim ki, bax belə bir hadisə baş verdi. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir, "Məyrus səni tərcibləndirir." Görün ki, necə ki o onlara rəhmetdi, Allah da ona rəhmetdi. Kimələ bunun əksidir? Necə ki o onlara əzab verərsə, Allah Allah da ona əzab verir. Əksidir budur. Məfhumul müxalifə deyilir. Əgər anayolu adına əzab verərsə, aparıb onu şuan, e, e, kimsəsizlər evinə atarsa, Allah da ona əzab verər. Amma geci-teci var. Və bir anlı fikirləşin. İki alma verilib sizə. Birini verirsiniz vaidənizə, birini də özünüz yemək istəyirsiniz. Vaqteyn Almanı sizdən qabaq edir və sənin Almana baxır. Sən verəsən. Verməsən başqa şeydir. Çətin. Çətin verəsən. Hətta hətta heç kəsi olanın bilmini də vermir. Bir Elələri də var. Sonra <coughs> Ayşə rədiəllahu deyir ki, bir nəfər gəlir Peyğəmbər sallallahu yanına və deyir ki, siz uşaqlarınızı öpürsünüz. Bir fürsət uşağa üstünərik. O Peyğəmbər salləm deyir ki, qorxmursan ki Allah sənin qəlbindən rəhmi birdəfəlik silib götürsün? Ümidlə rəhimli olmayasan, ondan qorxmursan? Başqa bir hadisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zaman təqribən həbis görür. Peyğəlam: "Ərəmin 10 uşağım var, heç birini öpməmişəm." Və təsəvvür edin, bir uyğunlaşdırın bizim vaxtdakı bəzi cahillərin hərəkətləri ilə. O uşağa öpdü. Qaynatağın yanında, qayınananın yanında o uşaq gəldi burda otururdu. Belə müqayisə edin görünməyən şeylərdi. Forması dəyişib Resulullah s.a.v deyir ki Mən lə yərhəm, lə yürhəm Rəhm etməyən Rəhm olunmaz es Bir hədistə də gəlib ki Ər-rəhimunə yərhəmuhumun rəhmən Yərhəmumən fil ardı Yərhəmukun mən fissəmə Görürsünüz nə qədər rəhm bağlı kəlimələr istifadə olundu. Beş dənə kəlimə bir hədisin içində Rəhm edənlərə Rəhman olan Allah rəhm edər Yerdəkilərə rəhm ki Göydəki də sizə rəhm etsin Üç dəfə Bir hədistə Rəhm sözünü istifadə etdi Rəhm edənlərə Rəhman olan Yəni Allah Rəhm edər Yerdəkilərə rəhm ki ki də sizə rəhmətsin istisna etdi ki kafirlərə rəhmətməyin istisna etmədi ki müşriklərə rəhmətməyin istisna etmədi ümumən dedi hamısına rəhmədi görürsən ki kafirdir uşaqdır başını kəsəcəksən ki bu kafirdir girov götürəcəksən ki bu kafirdir atasından biraz pul qopardır. Niyət nə oldu? Allah xatirinə qəzəblənmədin ki. Zibin dolsun deyə qəzəblənir. Və yaxud qadındır. Kafir olduğuna görə onu götürmürsən hə? yənsə şəhvətin həqiqi mümin, Allah xatirinə qəzəblənən mümin onunla vuruşanlara qarşı vuruşar. Onunla vuruşmayanlara qarşı rəhimli olar. E, bu da hədistə özünün tapır. Rəhmə edin ki, Allah da sizə rəhmə etsin. Deməli, kafirlərə qarşı rəhmətməsən, amansız olsan, nə olacaq? Allah da sənə rəhmətməyəcək, sənizə zalandıracaq. E, buna görə də İbn Teymiyə Rəhməli Allah deyir ki, ola bilsin Allah əbalətli kafirə kömək edər, zalim müsəlmana qalib gələr. Fikir versiniz? Buna da misal çəkir Fil surəsini Fil sahibləri Kitab əhli idi, kitab əhli deyildi Əbrəhə Kitab idi Və Allaha yaxın olan idi İbadət edən Amma Məkkə əhli müşrikləri idi Kafir müşriklər Lakin Allah kimi kömək etdi Müşriklərə Nəyə ona görə ki onlara Adalətli idi, Əbrəhə isə zalim İndi öz nəfsimizə qayda Zalim olarıqsa Ədaləsizlik edəriksə kafirlərə qarşı Onlar biz ədaləsizlik etdikcə Onlar bizə qalib gələcəklər Mövbəti hədisində Peyğəmbər s.ə.v Növməni e, bin Bəşir Radiyallahu anhümə Deyir ki, hatam Bəşir Məni Peyğəmbər s.ə.v yanına gətirdi Və dedi Ki mən Bu övladıma, yəni anana, falan-falan falan şeylər etmişəm. Falan-falan şeylər bağışlamışam, vermişəm. Məsələn əsasən dedim, hər bir övladına belə etmişəmmi? Dedi, yox. İndi siz tərbiyənin uslubuna baxın. Demir ki, qələt eləməsən. Artıq sən asi sən fasiksən, munafiqins, dal ayağısams və s. ağlına gələni danışmır. Üslubla onu tərbiyələndirir. Gözəl üsluqla deyir ki, istəyirsən ki, övladlarından ancaq biri sənə yaxşılıq etsin, digərləri yaxşılıq etməsən, şey verir, dərhal başa düşür, deyir, yox, yarasınla. Və yedir öz səhifini düzəlir. O dür üsluqlar çoxdur. Peyqambar s.ə.v. belə üsluqları çox olur. Zina etmə, etmək istəyən bir cavan Gəlir yanına, deyir, zina etmək istəyirəm. Nədir? Demir ki, küfür, fasiq, asi və s.a. Təhqir eləməyəm? Deyir ki, sənin bazınla, ananla, xalanla, birbirlə, qızınla zina etsinlər. Və səlam, kifayət edirəm. Üzəmələm. Deyir, xeyr. İnsanlar da həmçini istəmir ki, onların yaxınları ilə kimsə əylənsin. Sonra Başqa hədistə fikir verin, görün, necə? Mə, məna var hədistə. Rasulullah s.a.v. deyir ki, insanlara rəhmə Allah da rəhmə etməz. İnsanlara rəhmə Allah da rəhmə etməz. Yenə baxın, istisna etmədi insanlar arasında. Kafir, müflik, münafiq, istisna etmədi. Ümumən hamısını qeyd Bu hədis də çox maraqlı hədisdir. Peygamber s.v. deyir, Allah yüz rəhmətindən ancaq birini yeryüzünə indirir. Onun vasitəsilə insanlar bir-birinə rəhm edir. 99-unu isə özündə saxlayır. Hətta aqv rəhmindədir. Onun da rəhmi var. Şahə qalxanda ehtiyatı olur ki dalasını tapdalamasın indi heç rəhəmli insan görmüsünüz ona baxın sonra təsəvvür edin ki bunun rəhmindən 99 dəfə artıq olan rəhəm necə ola bilər zina edir bəziləri içki içir, şiç edir, köft edir görün Allah necə sədirli necə rəhəmlidir ki dərhalanı cəzalandırmır ona müəllət verir nə baxsa tövbə edər. Ərcaq bizdə o bir rəhmət var, o rəhmətlə biz səvr edə bilmirik. Görəndə ki, kimsə sözümüzə baxmadı, götür qoyuləmirik ki, bəlkə cəhalətindən bunu yetdi. Bəlkə məndən daha yaxşı bilir bu məsələni. Ona görə mənə tabi olmadı, dediyimə qulaq asmadı. Bəlkə onun da özünə görə dəlili, subutu var. Bəlkə, bəlkə, bəlkə bütün bunları nəzərə alıb obyektiv olmalısan sanki Allah s.ə.vələ də sənə sevsin insanlar da lakin tabi olmadı və s-salam bunu baltalıyım, kafir, müşrik münafiq, qavaric və s. əvvərim bu müsəlimə yaraşmır sonradakı fəsildə əncaq qonşu barədədir qonşunun haqqı qonşular barədir qəyəmbər s.ə.vələm qonşular barədə o qədər nəsihət edir sahabelərə qonşuya yaxşılıq etmək barədə. O qədər yaxşılıq, o qədər nəsihət edir ki, tayşə rəzi deyir ki, biz elə bilərdik ki, qonşu da varisə çevriləcək. Yəni ölüb getdikdən sonra bizim bizdən qalan mirasdan ona da pay düşəcək. O qədər nəsihət edirdi ki, bu birində görün. Üç şey, üç mühümdir ki, məsələnə, məsələyə toxunur. Deyir ki, kim Allah və axirət gününə inanırsa, qonşusuna yaxşılıq etsin. Kim Allaha və axirət gününə inanırsa, qonağına yaxşılıq ətsin və kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir söyləsin, ya da sussun. Üç mühüm məsələyə toxunur. Qonaq demədir ki, kafirdir, müşrikdir, əgər kafirdirsə ona yemək içmək vermə. Elə sifət göstər, bir də gəlməsin. Məhsələdə tutaq ki, başqa məhsələdən, məsələn şeyədir, gəlib, elə üz göstər, onun mühurunu alə elindən, bir təpi qoy mühürünə, bir də o məhsələdə olmaz. Qonşundur, Yahudidir, Nasranidir, Şiədir, kimdir? Nə rəhlivar? Ümumən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, yaxşılıq elə məsən. İndi görəcəksiniz hədisləri. Peyğəmbər sallallahu əleyhi edir qonşuna kəsliyin ətindən də Qonşu kim olursa, Yahudi və nəsihət edir ki, ona da yaxşılıq et. Yaxşılıq başqa şeydir. Gəlbən onun küfrünü sevmək Ona razı qalmaq başqa şeydir. Tabi olmak başqa şeydir ki tabi olursam məzburet karşısında kimesə. Qəlbən ona razı, mən onu sevirəm, razıyam. Tamam, başqa şeydir. Bu ilə bu düz gəlməyir. İki şey bir qəlbdə olabilməz. <gülüyor> Peygamber sallallahu salləm deyir ki, hey, sual verirlər ona ki, zina Zinanın hökmü nədir? Deyir ki, haramdır. Allah subhanətələ onu haram edib. Və görün, necə izah edir? Subhanallah. Və qonşunun haqqını necə izah edir? Baxın, deyir, on qadınla, başqa qadını, yoldan kesən bir qadınlarla zina etməyin. Cəzası daha yüngüldü nəinki qonşunun bir qadını ilə zina edəsən. Bir şey desir, Subhanallah. Və 10 başqa evlərdən uğurluq etməyin cəzası biraz az yüngüldür diamət günə nəinki qonşunun evindən uğurluq edəsən qonşunun aqılarını göstərir sonra Abdullah ibn Amr ibn As anhına, qoyun kəsir və qoyun kəsdikdən sonra o xidmətçisinə deyir ki xapar bu payı ver Bu sünniyə, vonsü yahudiyə. 2 dəfə deyir. Və sonra deyir ki, peyğəmbər sallallahu qonşu barədə o qədər bizə nəsib edərdi ki, bizə elə gələrdi ki, o da ona da miras düşəcək. Başqa bir hədisdə yenə qonşu barədə soruşurlar ki, hansı qonşu daha yaxındır? Daha yax, eee, sənə yaxındır. Deyir ki, qapısı sənə yaxın olan Ən yaxın odur. Birinci ondan başlayırsa, ama yaxşı vaq Amma umumən qonşu kim sayılır? Həsən Rahimahullah übarədə soruşulduqda Həsən Radiyallahu übarədə soruşulduqda deyir ki 40 qapı ön, 40 qapı arxa 40 qapı yan, sağ və 40 qapı sol tərəfdən olan Hər bir kimsə sənin qonşundur. Bir qapı önündən, ağırxandan, sağından solundan. Hər bir sənin qonşun hesab olunur. Bu nə demək? 160 qonşu. bu qoyun kəsmələ sən ki, bunlara hamısına pay verə biləsən. Sonra bu çox təsirli hədisdir. İbn-i Umar Hanım, hələ o zaman tabiynlərə rəvayət edir, danışır. Hələ o zaman, fikir verin. Deyir ki, bizim dövrümüzdə yeni sahabilərim, qardaş qardaşdan dinarını, dirhəmini əsir yeməzdir. Və qardaş qardaşı dinar və dirhəmdən üstünü tutardı. İndi isə əksinə olur. Qardaş İnar və dirhəmi qardaşından üstünə tutar Pula görə, neyəsə görə Qardaşını tapdalayıb keçməyə Çeyinəməyə hazırdır Subhanallah Hələ o zaman Hibni Omar radiyalanımın zamanında Və bilirsiniz, ənəsi bin Məlik radiyalanıma deyir ki Hər bir zamandan sonra gələn zamanda olan Vadisələr daha pisləşir Daha çox şər olur Örən, indi nələr baş verir? Nələr? Gəl, bu almanı məndən al, məndən başqa heç kəs bu cür alma yoxdur. Hamısının almaları çürüydü. Vallahi Allah edir, an etir, ələ. Bugün səhər dərmişəm ağacdan. İçkinə birə su vurub, bir ayın, iki ayın almaları. Allah an etir. Və s. bu cür nə? Günahlar eləyənlər çoxdur bu. Qiyamət günü, o axırda görünədir. Deyir ki, təəssüf ki, qiyamət günü onların hamısı gələcək və biri digər ibarəsində deyəcək ki, ey Rəbbim, bu qafısını mənim üzmə bağlayırdı. Bunun yanına gələndə mənə arxa sevirirdi. sonra <gülüyor> Sonraki hədistə deyir ki, müəmin kimsə deyil o şəxs ki özü təx olsun qonşusu ac indi bir də görürsəm ölüb onun iyindən meydin iyindən bilirlər ki bu ölüb azından <gülüyor> sonraki hədistə geyir ki Sizin üzərinizdəki əmir sahibi, ixtiyar sahibi, şükəs də olsa, ona tabi olun. Üç də nəsiyyət edir, üçündən biri bu. ikincisi yemək pişirdikdə suyunu çox et ki, qonşulara da verə biləsən. Bu demək deyək ki, iki qazan yemək pişir. Birini yaxşı, yağlı belə yemək, o birisinin ancaq su. İçində üç-dört dən soğzan kartof. Qonşulara paylayacam da. 3 üçüncü namazı vaxtında qıl və bu çox təhlükəli məsələdir bəziləri elə səhlənkar yanaşır buna ki qıqaram da, vaxtı keçir deyir 100%-di əmin ola bilər ki o namaz qəbul olmur fərz namazı kimi sünnə kimi qəbul ola bilər savab qazana bilər ona ancaq fərz namazı kimi qəbul olmur namazı vaxtından tez və ya vaxtından gec bilə-bilə qılanın namazı fərz namazı kimi qəbul olmur Ona ancaq tövbə etmək lazımdır. E, deməsin ki, bu qəzadır. Amma unudub, yadından çıxıb, yatıb, qalıb o namazı qılırsa, vaxtında qıldığı namazın əvəzini verir. Və qada ərəbcə, yəni yerinə yetirdi deməkdir. Qəza namazı demək deyil. Qəza namazı adlı belə bir şey yoxdur. Feil ilə olan bir şeyi qatışdırmayın. Nedə ki, işraq vaxtı namaz qılınır. İşraq vaxtı qılınan namazdan ancaq duha namazıdır. Buna demeyin ki, salətül işraqdır bu. İşraq namazıdır. Belə bir namaz yoxdur. İşraq vaxtı qılınan namazdır, duha namazıdır. Sonra Rasulullah s.a.v deyir ki, ən xeyirli yoldaşlar yoldaşına xeyrxalq edənlərdir və ən xeyirli qonşular qonşusuna xeyrxalq edənlərdir. Və əgər kimsə qonşusuna xeyrxalq etmirsə, əksinə zülm edirsə, Heç kəs onu barmağla göstərib deməsin ki, hə, bu da, da sizin müsəlmanınız görürür də. Hə? Bəli, o müsəlmandır, ancaq o İslam demək deyil. O müsəlmandır, ancaq o özü İslam deyil ki. Müslümanın, hər bir müsəlmanın bizim hər birimizin xatası ola bilər. Və hə, barmağla göstərməyin ki, hə, bu da sizin şeyhininiz, bu da sizin nə bilim, filan kəsiniz, filan kəsiniz. Də səhv edə bilər. Yəni, bəziləri deyir ki, əv, Erxan musiqiyaya qulaq asır, mən qulaq asıram. İlxan zina edir, mən deyidirəm, məsələn. Mən çox şey edə bilərəm. Mənə əm sizə üçün nümunə. Allah Kur'an'da deyir ki, Və qadkənə ləkum fə ilxan usfa. Usa deyifə, Resulullah usfa. Fəy Resulullah usfatun Sizə nümunə peygəmbərdir. Məssalat. Bizə nümunə kim baxmayın? Baxın ki, biz nə deyirik? Biz dediğimize görə Allah səbələ bizi qaldırır. Haqqa görə biz tanınırıq. Haqq bizə görə tanınm Ona görə siz haqqı tanıyın ki haqqa əməl edənləri də tanıyasınız Biləsiniz Sonra dua edin Həgər istəmirsinizsə pis qonşunuz olsun istəyirsiniz ki yaxşı qonşunuz olsun Dua edin Peyğəmbər s.a.v-un duası Allahumma innazubikə Mincərisu fidərli məqam Yaşadığım yerdə olan pis qonşudan sənə sığmıram Və Müsəlmanın xoşbəxtliyi, yəni dörd şeylə müsəlman xoşbəxt olur. Hədistə gəlir ki, müsəlmanın dörd şeyi olarsa xoşbəxt olar. Yaxşı, rahat miniyi, rahat miniyi, Allah hamıza onu qismət etsin. Amin. Yaxşı, rahat evi, Allah hamıza onu qismət etsin. Amin. Əxlaqlı, gözəl, zindar, səyahat yoldaşı, Allah hamıza onu qismət etsin. Qismət olunmuşlar da, indi nə istəyir özü bilər. Və yaxşı, salih, Allahdan qorxan bir qonşu. Allah bizim hamıza onu qismət etsin. Sonra, baxın, bu çox gözəl hədistir, bəlkə də bu vaxta qədər bu hədis barədə hez xəbəriniz olmayıb. Qiyamətin əlamətlərindəndir qiyamətin alamətlərindəndir ki Peygamber s.ə.v deyir qiyamət o zaman qopar ki, insan hər bir kimsə qonşusunu, qardaşını və bir də afasını öldürər məhər biz eşitmirik ki kimsə atasını öldürdü anasını məhdilə doluyub kanalizasiya soxdu qardaşını öldürdü kola görə, nəşəyə görə, iskiyə görə və s. arvadının takfasına görə Bunlar əşidmir, əşidirik e, bütün bunlar qiyamətin əlamətidir, qiyamətin yaxınlaşdığını göstərir. Əbu <gülüyor> Hürəy Rədiyələn, deyir ki, Peyğəmbər səhəlləmlə soruşdurlar, dedilər, ey Allah, necəsi? qadın oruç tutur, gecələri namaz qılır, qiyam-ı leyyəl, namazları qılır, müəmin lakin sədəqə verir, lakin qonşusuna əziyyət verir. Dili ilə. Dili ilə, subhanallah, onun qeybətini etməklə, qühtan atmaqla, təhkir etməklə, və s. Dili ilə, ancaq dili ilə. Pəqəmbəl s.ə.v deyir ki, o qadında xeyir yoxdur, o cəhənnəm əlindəndir. Təhlükəlidir. Təhlükəli Təhlük əl, mümin olmaq kifayət deyil birini qorumalısın. Başqa bir ədisdə yenə sual verirlər, bunun tam əksi. Qalan qadın namazlarını qılır, sədəqə verir. Lakin konuşusuna əziyyət vermir. Resulullah s.a.v. Səl deyir, o cənnət əhlindəndir. Sesin Allah s.a.v. hər iki yolu göstərdi. Hər iki yolu. Allah s.a.v səfələmən insan surətindədir. Və <gülüyor> hədaynahu sabilə Biz ona hər yolu göstər, iki yolu göstərir. Xeyir və şər, hidayət və zəvaləyə, və batil olan yolları göstərdik. İster olar, ister Özü bilir. İstər şükür edənlərdən ola, istər naşükür. Özü bilir. Yəni öz ixtiyarımızdadır. Allah məcbur etmir ki, naşükür olasan və ya şükür edən olasan. Özün can atmalısın o yolların ən yaxşısına. Sonra başqa hədisi də deyir ki, qonşusu arxain olmadığı bir kimsə cənnətə daxil olmaz. Yəni, qonşu evdən çıxıb yetdikdə arxain deyir ki, qonşusu onun yoldaşı ilə zina etməyəcək, evinə girib uğurluq etməyəcək və s. və səri. bir pislik etməyəcək. Buna əmin arxain deyilsə, əmin qonşu cənnətə daxil olabilməz. Çünki elə bir vəziyyət yaradıb ki, qonşu ondan arxayın deyil. Qonşu ilə inam var. Sonra qadınlara müraciət edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Ey mömin qadınlar, qonşunuz hər hansı bir qonşunuzu təhqir etməyin. Təhqirmaq müxtəlif sürə olur Bədınlar bunu daha yaxşı bilir <coughs> sonra Əbu Hüreyy radiyalarına deyir ki bir nətəbiyyədən bar, salı salı sələmin yanına şikayətə gəlir ki, qonşun mənə əziyyət verir bu ədisi diqqətlə dinləyin, amma tətbiq etməyin məsələt deyin kəlif şikayət edir ki, qonşun mənə əziyyət verir Deyir evində olan əşyaları çıxart bayrağa, otur. Gəlib gedənə də deyir de ki, qonşum mənə əziyyət verir, ona görə çıxmışam evləm. Belə edir və gəlib gedən hər bir kimsə qonşusunu lənət edir. Qonşuya bu xəbər çatdıqda gəlir, deyir ki, qayıt evinə bir də sənə əziyyət verməyəcəm. Hər kəsin lənətlə məruz qalmaq istəmir. Siz belə etməyin. Və səsə siz, sizin özünüzə lənət edərlər. Allah bulara lənət etsin. Özlərindən yeni bir din izad ediblər. Özlərinin əşyalarını hər sədə bir dəfə bahara çıxarıb qaytarırlar. <gülüyor> Vesaire. Düz düz başa düşməzlər. İnsanlarla onların başa düşdüyü dildə danışmalısan, hər şey bilməlisən. Sonra bəzi hadisdən yenə Abdullah ibn Amr mulasıdan gələn hüma. Başqa hadis, başqa rivayət qoç kəsir və xilmətçisinə deyirə apar, bundan bir pay Yahudiya verir, qonşu Yahudiya. O